Първата идея за размишление е Ибн Араби. Един голям суфи, предния път говорихме за него и сега ще кажем някои неща. Бог съществува само, ако е утвърден в твоята душа. Целият свят е един раб Божий, слуга. Целият свят е слуга. Сам Бог избира Кого да води във верния път, в правилния път, защото Той знае нещата отвътре. Значи, например, ти може да искаш да поведеш някой, но ако Бог не иска, всичките ти усилия ще отидат на празно. А Бог знае нещата отвътре. Бог сътворява, казва им Нараби, сам себе си в избрания човек, в пробудения и в истинния човек. Човекът е паднал в състоянието на грехопадение, защото не е оправдал своята вечност. Значи, защото не е оправдал своята вечност. И казва, всичко е в ръцете на Бога и то служи на Неговата истина. И казва, който се движи праволинейно и буквално, той се отклонява от пътяци. Пак ще повторя. Който се движи праволинейно и буквално, той се отклонява от пътяци. А който се движи искрено и истинно, две думи казва, искрено и истинно, той намира пътя си. За да разбереш тайната на живота, трябва да разбереш единството на нещата и трябва да познаеш тайната на думата Хайра. Една тайна мистична дума суфи Хайра. някъде ще я обясня. Думата Хайра, това е едно особено мистично знание. Едновременно означава няколко неща. Релаксиран човек, т.е. релаксирано състояние, смаяно, изумено, отнесено от света, но тънко пробудено. Всичко това е хайра. Отнесено от света, но тъмко пробудено. Това тъмко пробудено е невидимо за околните същества. Този, който е разбрал тайната на думата Хайра, той е станал истински човек. За него нещата се движат кръгово, в кръг. Тоест, те нямат начало и край. И така, който се движи кръгово, получава своята пълнота. Дали ще се ражда, дали ще умира, всичко е без начало и без край, той се движи кръгово. Той постоянно получава своята пълнота. Който обича една религия, а не обича друга, той не обича Бога. Забележете колко просто, какъв мъдрец как говори. Който не обича една религия, който обича една религия, а не обича друга, той не обича Бога. Той обича себе си. А Бог е истината във всяка религия. Бог е истината във всяка религия. Аз разбира се, не съм ви говорил за тайното православие, голяма мъдрост, но там разбира се, са мъдреци, като диониси, те са истинските авторитети. Интересно е, че досега не са отхвърлени аз скоро чух, че в Италия един свещеник католик казал, вече почиваме да говорим за майстер Екърт. Значи, което, нали, а майстер Екърт е, спада към изтребителите, нали, такава мъдрост, която трудно се понесе, но казва, вече е дошло време. Значи, някъде просто започва. Така. Казва, който осъжда която и да е религия, той се отделя от своята собствена религия и истина. Забележете. Който осъжда която и да е религия, дори той се отделя от своята собствена истина. От своята религия. Който не възлюби Бога цялостно, той става враг на себе си. Просто е ясно. Който не люби Бога цялостно, той става враг на себе си. Тук само ще допълня проблема не е в кое учение си. Големия проблем е, че хората са отдадени на което и да е учение полвинчато. Или 90% същото го казах и в София. Или 99%. Просто те са отдадени до някъде. Щом се отдаде до някъде, е, ще станеш цитата логик и накрая ще се отдалечиш от учението. Казва, Божественият гняв, Божият гняв и Божията милост, това е все една и съща реалност. Това е реалността на Бога. Това е самия Бог в действие. Той ги управлява и двете. Сатана е унищожител на всичко, което не е достойно за Бога. Ние може да си мислим, че еди, кой си беше добър човек? но ние нямаме мерката. Значи, Сатана е унищожител на всичко, което не е достойно за Бога. Сатана съществува. Защо? Защото част от самия Бог се е образувала в него, иначе той няма да има живот, нито енергия, нито сила, нищо. Понеже част от Бога се е образувала в него, затова той съществува. Бог се е създал в него по странен начин, сам Бог се знае защо. Така отговаря Ибна Раби. Създал се по странен начин, сам Бог знае защо. Този, който осъжда сатана, прави посегателство към скрития Бог. И за това той, осъждащият, ще бъде осъден от скрития Бог. Той ще бъде осъден от самото зло, което е в него. Тоест, от мъртвата си част. Злото в човека е неговата мъртва част. Това е осъдената част. Значи, тук ще кажа едно нещо, което казва учителя. Ако в тебе има и най-малко зло, ти все ще умираш. То може да е микроскопично, само че то може да расте. Значи, всеки трябва да огледа себе си, дали има и малко зло. Щом има малко зло? Вече смъртта те чака. Малко или много ти си във смърта. Казва Иблис, то е Сатана, е сътворен, а сътвореното не може да обладава действия. Защото всички действия принадлежат на единствения Бог. Той го нарича принуждаващият. Едно от неговите имена. Принуждаващият. Сатана, както и Луцифер, е бил носител на светлина, но не притежател. Притежателят е само Бог. Сатана обладава аспекта светъл, когато е обърнат към Бога. И тъмен, когато е обърнат към хората. Значи, когато се обръща към Бога, той свети. Те си говорят на древен език, на езика на прасветлината. Когато обърнат към хората, изглеждат мен. човек казва, беше нещо страшно, видях нещо страшно. Ехко, можеш да видиш зад това страшно Бога и неговия замисъл, ще разбереш много неща. Така.